Germinație Revarsă aur zările din goarne. Sub vântul moale, murmurul agrest O lira e din miază zi în est, și parcă harfe freamătă și în carne. Plugarul dârz cu discobolic gest, îndeamnă boi cu fulgere pe coarne, Zei vechi de lut în braz de să și în loc să îngroape soarele celest. Pe câmp aleargă zorile sirepe, El, brață tari și chip de voievod, Dă duh țărânii și botează stepe, Rostind pe când scânteia zvârle în glod, Un Dumnezeu ce veacurile începe, Lumina totul facă-se și rod. 8 -a 9 -a 1968